A KUTATÁS ELSŐ ÉSZAKÁJA Már a domb környékén jártak, amikor az angolnak eszébe jutott Pamela Palmer. Megfeledkeztünk Mrs. Palmerről, mondta megsimogatva a bajuszát. Szalnunk kellett volna neki, hogy indulunk. Zombori erre csak sóhajtott egyet. De hogy is feledkezett meg róla. Azóta az éjszaka óta egyetlen perc sem múlott el az életéből, hogy ne gondolt volna rá. Akkor is ott lebegett előtte az arca, amikor beszállt a terepjáróba. Gondolja, hogy zűr csinál? kérdezte a Martin Itt biztosan nem, hiszen az ő fején is van elég vaj. Otthon azonban biztosan. Magukat is kirúgják, nem csak engem mintha kárőrvendésféle érződött volna a hangjában. – Ha csak nem találjuk meg a kicsiket, – mondta Cartwright. – És ha nem? – Akkor repülünk. Lamartin hátradőlt az ülésen, úgy élvezte a csillagfényes pireneusi éjszakát. – Mit fog csinálni Sir Winston, ha kirúgják a munkahelyéről? – kérdezte azután csak úgy mellékesen. Sir Winston kivette meggyújtatlan összedrótozott pipáját a szájából, és tűnődve maga elé bámult. – Ezen még sohasem gondolkoztam. Elképzelhető, hogy kengurukat fogok tenyészteni. – Miért éppen kengurukat? – hükkent meg Lamartin. Sir Winston felvonta a vállát. – Miért éppen azokat ne? – Úgy hallottam, hogy Ausztráliában van elég kenguru. – De tenyésztett az kevés – mondta Sir Winston. Ezen aztán valamennyien elgondolkodtak. Lamartin megköszörült a torkát. Nincs szüksége el csendőre a kenguru tenyésztésben? Sörvinston Winston érdeklődve pillantott a hadnagyra. Magára gondol? Hát persze, viccentett Lamartin. És mivel járulhatna hozzá tenyésztői munkásságomhoz? Tudakolta Sörvinston. Winston. Ó, oh, sok mindennel! Vigyorodott el Várté. Például én varhatnám fel az erszint az újszülött kengurukra, vagy taníthatnám franciára őket. Manapság már egy kengurútól is elvárják, hogy tudjon legalább egy idegen nyelvet. Hát maga? fordult aztán Cartwrighthoz. Maga mihez kezd? Elmegyek zsoldosnak, mondta Cartwright. Vissza a régi munkahelyemre. Remélem a Kalahári sivatagban fogok harcolni busmanok között. Úgy is megszoktam már, hogy kicsik ólálkodnak körülöttem. Zombori komorképpel hallgatta a tréfáikat. Nem intette csendre őket, hiszen tudta, hogy a nyugtalanság és az elkeseredés tör ki belőlük. Nem lesz könnyű kimagyarázkodniuk odahaza, ha sikertelenül térnek vissza. És ha még Pamela is ellenük fordul. És maga Zombori kérdezte idegesre remegéssel a hangjában márti. Szerencsére nem kellett válaszolnia. Mielőtt kinyithatta volna a száját, felbukkant előttük a kecske szarvzom mögötti rét, teljes őszi pompájában, a lassan búcsúzni készülő virágok között úgy aludtak a lakókocsik, mint békés, lepkékről álmodó elefántok. Ferguson leállította a motort, és zsebrevágta az indító kulcsot. Kezdődik hát az első menet? – kérdezte a többiek felé fordulva. Cartwright elégedettem Bólintott. Kezdődik, leg. A lakókocsik alkotta utca végén, fehér, csúcsos tetejű ponyvasátor emelkedett. Mögötte kisebb sátrak rejtette a törpék holmiát. Lamás doktornő, aki először járt erre, csodálkozva elhúzta a száját. – Egész kisváros – suttogta Cartwright fülébe. – Itt aztán bárki elbújhat. Az angol eltette a pipáját és elővette a géppisztolyát. E, – Mr. Cartwright? – Itt vagyok, uram. Maga vezeti a csapatot. Mivel kezdjük? Cartwright Lamartinhoz fordult. Hányan vannak zserát? Harminc heten, mondta Lamartin. Cartwright végig pillantott a lakókocsikon, aztán megrázta a fejét. Ha jól számolom, huszonegy kocsijuk van. Ez annyit jelent, hogy nagyjából két személynek jut egy. Hányan lehetnek a kicsik? Suttogta mögöttük Szalazár doktornő. Ki tudja? Tehát a szét a karját zombori. Százam, kétszázam. Lehet, hogy annál is többen. Akkor biztosan nincsenek a lakókocsikban, rázta meg a fejét Fergasson. Kétszáz ember nem fér el bennük, még akkor sem, ha kicsik. Tételezzük fel, hogy mégiscsak itt vannak. Ha neked kéne elbújtatnod őket, hová bújtatnád a bandát? Csak is a sátorba, suttogta Fergasson. A nagy sátorba, esetleg a mögöttük megbúvó kisebb sátrakba. Tehát? Türelmetlenkedett az angol. Induljunk a nagy sátorhoz, vezényelt Zombori. Amint érünk körbe fogjuk. Nagyon kérem, óvatosan mozogjanak és keressék az árnyékokat. Ha valamelyik álmatlan fickó kinézne az ablakon, ne lásson meg bennünket. Megpróbálják? Maga csak ne nyugtalankodjék, csapott az oldal fegyverére a Mártin. már! Cartwright terhetten nézett zomborila. A kutató sóhajtott egy nagyot és lemondóan legyintett. Hmm, indulhat az akció. Lelkeméjén meg volt győződve róla, hogy úgy sem találnak semmit. Ez volt életének egyik legnagyobb tévedése. Ahhoz képest, hogy amatőrök voltak, nem mozogtak rosszul. Cartwright meg is jegyezte magába, hogy néhány hónapi munkával egész jó kis egységet lehetne kiállítani belőlük. Persze ahhoz előbb el kellene kobozni a sör Winston pipáját, amelyet legalább ötször ejtett ki a fogai közül, amíg elfoglalta a helyét a nagy sátor mellett. Ilyenkor érte, megkereste, megtörölgette, bedugta a szájába. A két doktornő viszont belefeledkezve a holdas a szépségeibe úgy ballagott mögöttük, mintha első rendezvújára készülne. Olyan elragadtatott mosoly ült az arcukon, hogy cartwright felágaskodtak tőle a hajszálak a fején. Azért csak sikerült észrevétlenül körül fogniuk a nagy sátrat. Hé! suttogta a holdfőn mögül az angol. Kimegy be! Cartwright a kezével mutatta, hogy ő és Zombori. Az angol erre ismét csak lehajult a pipáját keresni. Zombori sóhajtott, megpróbálta félrehúzni a bejárat ponyváját. Ahogy gondolta, jókora lakat fityeget rajta. Már-már azon volt, hogy felhasítja a sátor oldalát a késével, amikor Lamartin odéptolta Cartwright-tal együtt. Az árfőréhajót majd néhány másodpercnyi babrálás után az ajtóra mutatott. Szezám feltárult. – Mi volt az előtt, hogy csendőr lett volna? – kérdezte Cartwright gyanakodva. Aztán meg sem várva Lamartin válaszát, belépett a cirkus sátor belsejébe. Nem várta, hogy apró lények tucatjaira bukkan, így hát nem is csalódott abban, ami a szeme elé tárult. Volt a sátor belsejében minden, aminek egy cirkuszban használt lehet venni. Aprócska létrák, vödrök, ugrópadok, kötélcsomók, fakarikák hevertek tucat egymás mellé rakva. A fűre fektetett farudak és trapézok arról árulkodtak, hogy a törpék nem vetik meg a légtornász mutatványokat sem. Az angol bedugta a fejét az ajtón, majd csalódottan a szájába dugta a pipáját. – Magok látnak valami izgalmasat? – Mert nem. – Raktár – mondta a más doktornő – ezekkel az izékkel csinálják a mutatványaikat. Ferguson megcsóválta a fejét. – Itt nincsenek. Sem ők, sem mások. Cartwright és Zombori a nem létező poront helyére sétáltak, lehajoltak és megtapogatták a füvet. Igazi volt, nem látták nyomát, hogy frissiben gyep téglázták volna. Ferguson ez alatt keresztül kasúly járta a kellékhalmot, majd egy hegyes végű vasrúddal tért vissza. – Erre gondoltam én is! – csillant fel zombori szeme. – Rajta, leg, Döfje vele! leg Ferguson beledöfte a vasrutat a földbe. Megforgatta, hallgatózott egy kicsit, majd néhány centiméterrel odébb megismételte a műveletet. Módszeresen haladt előre a nagyobb kellékhalmokat kerültek ki. – Gyerünk! – intett Cartwright az angolnak. – Hordjuk félre a köteleket! Lamartin is a segítségükre sietett. A két doktornő előbb csak kíváncsian nézte őket, majd ők is munkához láttak. Jó két órájukba került, amíg a talaj minden négyzetcentiméterét átvizsgálták. A hold nagy utat tett meg az égen, mire befejezték a munkát. Valamennyiük arcáról szakadt a veríték. Lamás doktornő leroskadt egy kis sámlira, és megnyomkotta a derekát. Nyugtasson már meg végre valaki, hogy volt értelme annak, amit csináltunk. Volt, mondta mosolyogva Zombori. Kiderült, hogy nincs a sátor alatt semmiféle barlang, üreg vagy föld alatti járat. Jézusom, suttogta a doktornő. Ezért volt az egész cécó. Ne feled kedvesem, a negatív eredmény is eredmény, vigasztalta Szalazár doktornő. – Hagyján tovább! – kérdezte lihegve az angol. – A kisebb sátrak következnek – mondta Zombori. – A kisebb sátrakban sem találtak semmit. Már az utolsónál tartottak, annak a füvét is végigbögdözték a vasúttal, amikor Ferguson egyszer csak megdörzsölte az állat, és gyanakodva a sátor oldalfalára pislogott. Kisebb, morogta az orra alá. Esküszöm, hogy kisebb. Mi kisebb? kérdezte az angol a pipájával matatva. A sátor belsője. Az angol szomorúan bámult a pipa fejéből kiálló ormútlandrótra, rótra, majd rövid habozás után csak a szájába dugta igazi barátját. Mit mondott? Fordult immár teljes figyelmével Fergusson felé. Fergusson számítógépen edződött szeme, még egyszer végigfutott a sátor oldalán. Valami nem stimmel, mondta immár jóval hangosabban. Cartwright ebben a pillanatban fejezte be a talajbök Lehajította a vasludat a fűre, és Fergusonra nézett. – Mi nem stimmel? – Ennek a sátornak kisebb a belseje, mint a többinek. – Akkor ez egy kisebb sátor – bólintott zombori. Ferguson megrázta a fejét. – Nem kisebb. Az imént mértem meg a szélességét és a hosszúságát. Ugyanakkora, mint a többi. – Miért? – Mérte meg – tátotta el a száját Mademoiselle más. – Én mindent megmérek, – mondta meg a vállát Ferguson. – Egész életemben ezt csináltam. Az ős lények nyomait mértem, kiszámoltam belőlük a feltételezett súlyukat, megmértem a… – Figyelj csak, Alec! – szakította félbe Zombori. – Mit akar az jelenteni, hogy kívül ugyanakkora, mint a többi, belül viszont szűkebbnek érzed? – Döntsd el magad! – javasolta Ferguson. Zombori cartwright nézett, aztán lehajolt és felvette a vasródat a fűről. Húzódjon egy kicsit odébkére, fordult Szalazár doktornőhez. – Mi következik? Rúdugrás? – érdeklődött felhúzva olcsarló szemöldökét a kis, kreolbőrű doktornő. Zombori előre szegezte a rudat. Nekifutott, csak hogy nem a földbe szúrta a bottja végét, ahogy egy tisztességes rúdugrótól elvárható lett volna, hanem jókora lendülettel belebötte a sátor oldalába. – Bravo! ütötte össze a kezét Lemás doktornő. – Ha már nem találtunk semmit, legalább harmoljuk össze, amit tudunk. A sátor oldalán jókora a tátongott, mivel Zombori még meg is forgatta a hasadékban a vasrudat. A kiszakadt ponyvajukán azonban nem a csillagos ég, nem is a lassan betelő hold világított szembevelük, hanem bársonyos feketeség nyelte el az elemlámpa fényét. – Ez, ez meg mi a fene? kérdezte keblire szorítva a kezét Lamás doktornő. Ezt kérdem én is, nyögte Zombori lehajítva a vasrudat. Hogy mi a fene ez? Rövidesen megtudták. Pontosan három perccel később Ferguson megtalálta a két ponyva fal közé vezető ajtót. Belülről nyílt, a sátor sarkából, onnan, ahol egy karikákat haigáló bohóc volt a sátor ponyvájára festve. Ahogy bejöttek, azonnal észrevették a vidám fickót, de nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget. Mi a fene gyanús lenne abban, hogy egy cirkus sátor falára bohócot fest valakip? A bohóc azonban nem véletlenül került a falra. Ügyesen elrejtette a vágásokat a ponyván, amelyek egy ajtót mintáztak. Ezen át lehetett bejutni a két ponyva fér által határolt részbe. Be is jutottak. Elsőnek Zombori lépett be a sötét helyiségbe, amely a sátor érfogatának mint egy harmadára terjedhetett ki. Hosszukás, folyosószerű volt, híven követve a sátor vonalait. Zomborinak az volt az érzése, hogy két sátrat tettek egymásra. A belső a kisebb, a külső pedig jóval nagyobb nála. A ponyva falak közti rész nem volt üres. Kacatok és ládák sorakoztak benne rendetlen összevisszaságban. A legelső ládában, amit tüzetesen megvizsgáltak, sárga répa volt, megtisztítva és gondosan becsomagolva. Szalazár doktornő kiemelt egy répát és megszagolta. Mit gondolnak, szeretik a kicsik a sárga répát? Már persze, ha léteznek egyáltalán. Zombori is megvizsgált egy ládát. Abban káposzta és karfiol volt, ugyancsak tisztítva és csomagolva. Az angol kivette a fogai közül a pipáját, és a sátorponyvához koppintotta. Sikerült bejutnunk a cirkuszosok ökspájzjába. Előre látó kis fickók annyi szent. Nem a sátor belsejében raktározzák a zöldségeiket, ahol befülledne, hanem itt kint. Látják a sátor alját? Könnyedén be tud fújni rajta a szél, így nehezebben romlik meg az élelmiszer. Kaphatnék egy répát, uraim? Zombori akkor fedezte fel a két jókora fehér valamit, amelyet félig meddig elrejtett a folyosó kanyarulata. Az meg mi? Az angol beleharapott a répájába. Azt hiszem, hűtőszekrény. Az, viccentet fáradt a akinek már kezdett elege lenni a kutatásból. De lux márkájuk, Lyonban készítik őket. Zombori oda sétált a közelebbihez, és megtapogatta az oldalát. Megnézzük. Persze, mondta Cartwright, ha már itt vagyunk. A Ferguson a hűtő át, és megfogta az ajtó fogantyúját. Mit szólnátok hozzá, ha kinyitnám, és csak úgy dőlnének ki belőle a szív nélküli holtestek? Lamás doktornő elfintorította az órát. Ne ízléstelenkedjék, Alec, elég bajunk van annélkül is. Ferveszon a vállak közé húzta nyakát. Belátta, hogy nincsenek olyan ideg állapotban, hogy ízetlen tréfákkal szórakoztathatná őket. – Bocsánat – morogta bele a kecske szakállába. – Én csak azt gondoltam. – nissa már, ki ne mentegötődzön – förmet rászál az át Hát, ha magának lesz igaza. – Nem neki volt. Erre persze csak akkor derült fény, amikor az ajtó szemrehányó nyikorgás kíséretében kinyílott, s potyogni kezdtek belőle a csomagok. Fergasson kétségbe esetten kapott utánuk, de csak egy disznófejet sikerült elmarkolnia. – csak gyilkosság történt – mondta savanyúk éppen a más doktornő. – Kivégeztek néhány szerencsétlen sertést. – Ó, az emberi gonoszság! – Maga mivel táplálkozik? Tudakolta kíváncsian fergasson visszatuszkolva a disznófejet a hűtőbe. – Hajnali harmattal talál? – A másikat is megnézzük? – kérdezte Lamás doktornő kelletlen mosolyjal. – Én nem – mondta határozottan fergasson elegen volt a disznófejekből. – Hagyjuk a fenébe – legyintett az angol is. – Egy hűtőszekrényben nem férhet bele egy kicsinél több, maximum kettő. De egy falura való semmiképpen sem. Annyira azért nem kicsik. Na, én megyek, intett más doktornő. Ez az éjszaka eredménytelennek bizonyult. Méghozzá kétszeresen is. Nem találtunk semmit, és sebeket sem kellett bekötöznöm. Ez utóbbit nem is bánom. A két doktornő elindult a sátor belsejébe vezető ajtó felé. Az angol rövid habozás után követte őket. Ferguson megmondta a vállát, és ő is kifelé indult. Cartwright tanács nézett zomborira. Egyedül Lamartin hadnagy nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a hűtőszekrényhez, és nem törődve vele, hogy a következő másodpercben disznófejek potyoghatnak a nyakába, kinyitotta az ajtaját. Azután akkorát ordított, hogy megrezzentek tőle a sátorfalak. A látvány nem volt sem szép, sem vidám, annak ellenére, hogy a mezítelen asszonyi test úgy feküdt Lamártin karjában, mintha tácra kérte volna fel. Eredetileg pokróztakarta, ezt azonban a hűtőszekrény szemérmetlen ajtaja pillantás alatt lerántotta róla. – Az Isten verje meg! – hallották a merevre fagyott holtest mögül Lamártin kétségbe esett hangját. – Látják, mi van benne? Látják? – Természetesen látták. A két doktornő megfordult, és földbe gyökerezett lábbal figyelte Lamartin küzdelmét a csontkemény hullával. Az angol kezébe beledermett a pipa. Úgy állt a doktornők mellett, mintha a vezúv annak idején egy római pipást is hamuba pálcolt volna. Csak a három kutató nem rettent meg a látványtól. Lélekben felkészültek rá, hogy szörnyű titkokról lebentik fel a fájtlat valamelyik soron következő éjszaka, ezért némi meglepetésen kívül semmi más nem éreztek. – Tegye le! – mondta nagyon határozottan Zombari Lamartinnak. – Tegye le, ha mondom! Lamartin engedelmeskedett, lecsúsztatta a mesztelen testet a földre. Félve pislantott rá, mintha attól tartana, hogy feléled a nézésétől, majd megkönnyebbülve felsúhajtott. – Ez nem Mári néne. – Hát ki? – kérdezte Ferguson. – Nem tudom, még sosem láttam. A megcsonkított test szégyentelenül feléjük mutatta magát. – Te jó Isten! – suttogta Szalazár doktornő. – Kivágták a szívét? Az angola szájába dugta a pipáját és egyre csak a halottat bámulta. Eközben észre sem vette, hogy a pipa feje elválik a szárától, és lehullik a fűre. – Ennek valóban kivágták? – Szalazár doktornő Alec Fergusonhoz fordult. – Ez azt jelenteni, hogy, hogy nyomon vagyunk? Alec Ferguson helyett zombori biccentette meg a fejét. – Azt is jelentheti, madmazel. A cirkuszosok valamennyien a nagy sátorban szorongtak, kivéve Bartholomeust, a poronmestert, aki napok óta influenzával az ágyat nyomta. Zombori hozzájárult, hogy Bartholomeus továbbra is az ágyat őrizze, és mivel a dolgok kezdtek véresen komolyra fordulni, Lamartinnak engedte át a kezdeményezést. A hadnagy végigpillantott a pokrócokba burkolódzott aprócska gyülekezeten. Valahogy nehezen tudta elképzelni, hogy ezek az apróságokra volták volna el Akkor hát beszélgessünk egymással javasolta hátra téve a kezét. Ki a cirkusz vezetője? Én vagyok rebegte egy vékonyka hang, amely inkább egész cincogásnak tűnt. Csak a rémület volt elefántni benne. Hogy hívják asszonyom? – Mrs. freeman – Tudja, hogy mit rejt a hűtőszekrényük a spájzban? Mrs. Freeman a többiekre nézett, és amikor csak kétségbe esett, vagy éppen félreforduló tekinteteket látott, elsírta magát. – Ne próbáljon, kibú volt keresni! – csattant fel a Martin. – Önnek tudnia kellett, mi van a hűtőben, igaz? – Igaz! – hüppögte megadóan az asszony. – Börtönbe kerülünk? Érte! – Gyilkosságért börtön jár, – mondta keményen Lamartin. – De hiszen mi, mi, mi nem. Ekkor felállt valaki az első sorba. Valamivel kisebb volt Mrs. Freemannél, a szakála azonban olyan hosszú, hogy akár egy nagy-nagy is becsületére válhatott volna. – Bel vagyok, a többiek csak törpapának hívnak. – Lamartin már ismerte törpapát. Amikor utoljára járt itt, találkozott vele. – Bocs, mint, Mr. Bell? – Törpapa félfordulatot tett a többiek felé, majd idegesen meghúzogatta a szakálát. – Nagy bajban vagyunk, hadd nagyúr. Lamartin szomorúan nézett a hófehér szakáló öreg úrra. Abban bizony, Mr. Bell. – Nem tudnánk valahogy kimászni belőle? Lamartin érezte, hogy egyre inkább sajnálni kezdi ezt a kétségbe esett kis öregembert és az egész pirinjó gyülekezetet. – Az igazság az egyetlen létre, amelyen át kikapaszkodhatnak a szakadékból. – Törpapa nagyot nyelt. – Köszönjük, hadnagyúr, megfogadjuk a tanácsát. Csak az igazságot mondjuk. – Alex – Törpapa kiáltására egy kacskalábú, kis pasas bontakozott ki a gyertyák fény körül mögül, meghúzódó félhomályból. Zombori meghökkent. Ez a kis fickó volt az, akit elkaptak a borókaboklok között. Alex majd mindent elmond. Alex egy vízbe fúni készülő kutya tekintetével nézett törpapára. – Miért én? – kérdezte megnyújt képpel. – Miért mindig én? – mert te vagy a megbízottunk, Alex. Igaz ez, Alex? mordult rá Martin. A kicsi bólintott. Igaz. És mit kellett tennie, mint megbizottnak? Lamartin azt hitte, Alex hímezni-hámozni kezd, megpróbálja elhárítani magáról a felelősséget, és neki majd rá kell kiabálnia, ha meg akarja tudni az igazságot. Alex azonban megkönnyítette a dolgát. Nekem kellett eltakarítani a testeket. Lamartin úgy érezte jégcsapok lógnak a lelkeereszén. Többes számot mondott? Alex szomorúan bólintott. Lamartint végtelen harag és fájdalom öntötte el. De hát mégiscsak ők voltak. Lehetséges, hogy a közép-amerikai papok leszármazottai a törpe cirkuszosok? Úristen, egész idő alatt itt voltak a szeme előtt, és ő képtelen volt elfogadni a nyilvánvaló igazságot. Ne ezek a kis rohadékok! Megölték Sofit. Nem is tudta tültőztetni magát. Odaugrott Alexhez, elkapta a mellén a kabátkáját, és felemelte a levegőbe. Kis híja volt, hogy fel nem hajította a magasan felettük tornyosuló mennyezetre. Szemét elhomályosította a pára, így nem is láthatta, hogy Cartwright odaugrik hozzá, és lefogja a kezét. – Csak nyugalom, Gerard! Csak nyugalom! Olyannyira kikészült, hogy folytatni sem tudta a kihallgatást. Hagyta, hagy sodórja az ár. Lecsüccsent valami ládafére tetejére, amelyet talán Ferguson tolt alá, és kezébe temette az arcát. – Istenem, mit tettek ezek velük? Mintha vattával dugták volna be a fülét, olyan tompának hallott a Cartwright hangját. – Ki ez az öreg asszony, Alex? – a hűtőben lévőt gondolja? Miért? Másútt is van? Van, csak nem öreg asszony. Kezdjük ezzel. Kicsoda. Alex nyelt egy nagyot. Nem tudom, nem ismerem. Cartwright felemelte a hangját. Ismeri valaki? Senki sem jelentkezett. Ültek szótlanul, mint a keresztények az aréna bejáratánál, abban a tudatban, hogy odabent már várják őket a fogukat csattogtató fenevadak. Ki ölte meg? Ön, Alex. Alex rémülten eltátotta a száját. Én, nyögte értetlen képpel. Én nem öltem meg senkit. Én még egy csirkének sem. Akkor ki? Ön, Mr. Bell. Törpapa rémülten rántotta meg a végét. Én? Dehogy. Akkor megismétlem a kérdést. Ki ölte meg az öregasszony? A Mrs. Freeman mellett üldögélő csinos kis hölgy felnyújtotta a kezét. – Ön asszonyom! – dehogyis is, uram! Én csak azt szeretném mondani, hogy, hogy különben Darlin vagyok. – Én meg Tony Cartwright. – Tehát, ki ölte meg az öregasszonyt? – Mi nem, uram. Közülünk senki nem ölte meg. – Akkor ki? Darlin széttárta a kicsi karjait. Azt nem tudjuk. Alex találta, Tudják, Alex olyan, hogy mindig talál valamit. Kiment sétálni, és megtalálta az öregasszonyt. Holtan? Hol? A kecske szarvné célénél. Ott volt egy fához támasztva. Látszott rajta, hogy erőszakos halállal halt. Ugye, így kell mondani. Cartwright megvakarta a bal fülét. Így történt, Alex. Így, uram, bólintott Alex. Miért nem értesítette a rendőrséget? Darlin ismét csak felemelte a kezét. Kollektív döntés volt, uram. Hm, ez mit jelentsen? Nem akartuk, hogy összefüggésbe hozzák velünk azt az asszonyt. Ha jelentjük, összefüggésbe hozzák velünk, márpedig az nem jó. Féltek valamitől? Darlin bólintott. Attól féltünk, hogy emlékezteti majd a csendőröket egy másik hullára, aki a hajdani mocsár környékén van eltemetve és bármikor előkerülhet. – De nem maguk temették oda, igaz, Darlín? A csinos arszú asszonyka lehorgasztotta a fejét. – Mi temettük oda, uram? – Mi a fene történik itt? – suttogta az angolnak Mademoiselle más, Most akkor ezek voltak, vagy sem? Az angol felelet helyett letérdelt a földre, és kétségbe esetten tapogatni kezdte a füvet. – A hét itt neki! – megint elgorult a pipán feje. – Semmit nem ér ez a szar No, meséljél szép sorjában, Darling." kérte Cartwright a csinos asszonykát. Darlene fontossága tudatában kihúzta magát. – Az úgy volt – kezdte – hogy zsizelnek nem volt munkavállalási engedélye, pedig szép lány volt – Algériából jött csónakon. Nekünk pedig éppen pénztárosra volt szükségünk. Közülünk való nem volt jó, mert nem ért le a lába. Érti? Nem, mondta az igazságnak megfelelően Cartwright. Ezután hosszabb magyarázat következett, amelyből végül is csak sikerült kimazsolázniuk a lényeget. Történt, hogy a pénztárosuk bizonyos Csicsin, aki nagy volt ugyan, de mégsem egészen akkora, mint a nagyok, elhagyta őket egy kínai férfi kedvéért. Csicsin lába leért a székről a pénztárfülke padlójáig, ami azért volt nagyon fontos, mert ezáltal meg tudta volna nyomni a talpával a riasztó csengőt, ha ki akarták volna rabolni. Lehet ugyanolyan pénztárfülkét is kapni, amelyben feljebb van a riasztógomb, de abban viszont nincs fűtés. Így aztán azt tűnt a legjobb megoldásnak, hogy egy nagyot vesznek fel pénztárosnak, akinek leér a lába, és meg tudja nyomni a csengőt. Cartwright rezignáltan nyugtázta, hogy fájni kezd a feje. Tudományos tevékenységét is beleértve évek óta nem volt ilyen megfeszített szellemi erőpróbában része, mint ezúttal, hogy megpróbálja kibogozni a lényeget Darlene meséjéből. A zsizelnek nem volt állása, de számolni azt jól tudott, így aztán felvettük pénztárosnak. Addig is maga számolta a pénzét. Meddig? kérdezte Cartwright. Darlene előrehajolt, felemelte a tenyerét, és úgy suttogta oda Cartwright-nak, mintha attól tartana, hogy a körülöttük ólálkodó, nem létező gyerekek is meghalhatják. Giselle kurva volt! Az előtt! Aha, mondta Cartwright. És milyen volt, mint pénztáros? Megfelelő, bicentett a kisasszonyka. Nagyon is megfelelő. Csak azután jött Pascal, és elkezdte üldözni. – Ki az a paszkál? – A strícije volt. Ide is eljött utána. El akarta kapni és hazavinni. Mi persze nem engedtük volna, de akkor elővett egy kést, és… mondhatom, törpapa. Törpapa bólintott, anélkül, hogy felnézett volna. Levágta törpapa szakálát. Érezni lehetett, ahogy a borzalom fuvalata átsuhant a patsorok között. És még azt is mondta, hogy ha nem mondjuk meg, hol bujkál Zsizel, mindenkiét levágja. Persze csak a férfiakét. Csokorva köti és megeteti Zsizellel, mert előbb-utóbb úgyis meg fogja találni. Megtalálta végül is? Meg? Hol? Ahol a hűtőszekrények vannak. Zizel karmolt, rugott, harapott, Pászkál meg egyszerre csak a szívéhez kapott és összeesett. Gizel még megrúgdosta egy kicsit, de Thomas figyelmeztette, hogy ne rúgdossa, mert már meghalt. És tényleg meg is halt. Nem mi öltük meg, nem is Gizel, hanem a saját szíve. És miért nem hívták a rendőrséget? Gizel tanácsolta, hogy ne hívjuk. Nagy baj lehet belőle. Pascal gangster volt, már szejben, és ha a haverjai megtudják, hogy itt halt meg, nem hiszik el, hogy a szíve végzett vele, Utánunk erednek, és addig nem nyugszanak, amíg valamennyiünket a tengerfenekére nem küldenek betontuskóval a lábunkon. Gizel azt mondta, visszamegy Algériába, onnan meg Spanyolországban. Ott lesz kurva vagy pénztáros, még nem döntötte el, és soha senki nem fogja megtudni, hogy mi is belekeverettünk Pascal halálának az ügyébe. Giselle ezután elment. Most lehet, hogy kurva vagy pénztáros Spanyolországban. Nekünk meg itt maradt a halott. Alexra bíztuk, hogy temesse el. El is temettem, mondta büszkén Alex. Persze a többiek is segítettek. Egy kicsit. Az a helyzet, hogy nem ástam elég mélyre, és lehet, hogy már le is ment róla a föld. Hát ezért nem szóltam a csendőrségnek, amikor megtaláltam a halott asszonyt. Alex félt, vette vissza a szót, darlin. Valamennyien féltünk. Azt hittük, a mégis mégiscsak megtudták valahonnan, hogy mi is bele vagyunk keveredve a dologba, és így akarnak figyelmeztetni bennünket. Úgy gondoltuk, az lesz a legjobb, hogyha ettől a halottól is megszabadulunk. Megbíztuk Alexet tüntesse el, csak hogy Alex azt mondta, nem biztonságos a környék, mert valami kutatókásnak össze-vissza, azon kívül a földrengés is felszínre hozhatja a halottakat. Volt egy ember, akit megtaláltak, és ki volt vágva a szíve. Azon kívül hallottuk, hogy többen is eltűntek. Arra gondoltuk, hogy talán Alex tehette. Van úgy, hogy valaki csak úgy belejön a gyilkosságba. – Belejön! – hökkent meg Cartwright. – Amit a diótörésbe. – Veszek egy diót, és megpróbálom megtörni. – Sokat kell vele, mert közben még lehet, hogy az újamra is ütök. – A második már könnyebben megy, a végén meg már egészen belejövök a diótörésbe. A gyilkosság is ilyen. Azt hittük, Alex, a hullák láttám. Hm. Szóval én nem, pattant fel Alex szívére szorítva a kezét. Én nem. Én csak a ruháját akartam kidobni, de az sem sikerült. Azért akartam kidobni, hogy ne látszódjék azonnal, mi van a hűtőben. Ha valaki csak úgy kinyitja, akár disznóhúsnak is nézhetni. Zombori behunta a szemét és megtörölgette gyöngyöző homlokát. Többen eltűntek közülünk. Nem tudnak valamit róluk? Valamennyien felkapták a fejüket, és össze-vissza kiabáltak. Hogyan is tudnának, hiszen ők csak két halotról tudnak. Cartwright úgy gondolta ideje befejezni erre az éjszakára a nyomozást. A hajnal a hegynek csúcsai felé nyújtogatta vörös ujját, mire megérkeztek a táborba. Mielőtt azonban lefeküdtek volna, még betértek az angolhoz, hogy összegezzék az eredményeket, és megbeszéljék a teendőket. Lamartin úgy döntött, ő is idefent fent alszik. Nick Holmes elhagyott sátrába. – Mi a véleményük, uraim? – kérdezte az angol, a pipáját szortyogtatva. – Kihúzhatjuk őket a listáról – mondta zombori. Mi legyen a következő lépés? Meg kéne keresnünk Pascal hulláját, javasolta a Lamás doktornő. Ha valóban megvan, és a szívesem hiányzik, semmi szükségre, tiltakozott Lamártin. Csak feltűnést keltenénk vele. Ráérünk majd akkor utána járni, ha már befejeztük ezt az ügyet. Behehezzük valaha is, kérdezte nagyot ásítva Szalazár doktornő. Be, Bólintott Steve Zombori. Hamarosan befejezzük.